і був на судовій практиці, і той повісився. Але не через вагмана, а більше звинив самого пана Презуса, що не хотів поплатити його фальшованих векселів. А два інші – то прості дранці, писарчуки, нароби та злодюги, на версії тої гілляки, на котрій би слід їх повішати. Вони тепер під протекторатом пана Презуса гарасують по і займаються покутнім писарством. Надіюсь, що в своїй практиці швидко наткнетесь на тих пташків. Було би дуже добре, якби ви як-небудь повкручували їм голови, бо то небезпечні індивідуа, правдиві опришки. Директор гімназії, котрого тім як правдивий квітник красувався чотирма дорослими паннами, захвалював Рафаловичу приємності сімейного життя і запрошував його проходити щонеділі вечору на чайок. Зате руський парог – у котрого також були три панни, остерігав його перед директорським чайком. Директор – це генеральний шпіцель в місті. На всіх пише доноси до намісництва. Своїх учителів переслідує як своїх найтяжчих ворогів, особливо жонатих і тих, що не хочуть бувати у нього. Його доньки, хоч росинки по-батькові, завзяті польські шовіністки. Зрештою, дівчата без освіти, кокетки і вже озлавлені в місті численними романсовими пригодами. Прошу вас, говорив парох з обуренням. Це вже крайній скандал, як вони деморалізують гімназіальну молодіж. Жоден старший і пристойний гімназист не уйде їх кокатерії, а торік один здібний хлопець і порядних батьків син утопився, занедбавшися через одну з них у науках і не здавши матури. А Латинський пробощ оказався ще ліпше проінформованим. Він мовив. Прошу не гніватись, пане меценас. Ви давно знайомі з паном Стальським. Меценас витріщив очі. Прошу не дивуватися. Ви з ним часто сходитесь, він буває у вас, хвалиться вашою знайомістю. Не знаю, чи ви знаєте докладно його пана, а навіть навпаки хочу припустити, що він підлизується вам. Хоче втертися у вашу приїзд, щоб визискати вас для якоїсь своєї цілі. Отже, вважаю потрібним остерегти вас перед ним. Це небезпечний чоловік». Все поперед усього глибоко неморальний чоловік Поминаю вже те, що Не ходить до костела Що він десятьох літ не сповідався Це може боліти мене Як тодішнього духовного пастиря Але може в ваших очах Не мати доказової сили Але прошу вас, пане меценас Те, як він поводиться зі своєю жінкою То таке дике, таке нелюдське Що я не розумію Як чесний чоловік може подати йому руку а Рафалович ще дужче витріщив очі. «Я розумію. Вам дивно, що я зачав говорити про такі річі. Поспішив поправитись, ксьон спробожч». «І справді, на першій візиті слід би було говорити про щось приємніше. Ну, але то вже така моя натура, що на думці, де й на язиці. А доля тої бідної Стальської дуже лежить мені на серці». «Але що каноніку, промовив Рафалович. «Я от все тільки перед кількома днями припадком довідався, що старський жилати. Як виглядає його жінка, як він жиє з нею, їй Богу не маю найменшого поняття». «Вірю, вірю», – мовив Ксіон спробожч, – «і для того не хочу розмазуватися і неприємної теми. А може, ще коли буде нагода побалакати про все, а тепер як собі знаєте? Я остеріг вас, сповнив обов'язок свого сумління, а ви вже міркуйте собі, як знаєте». От такі остереження в найрізніших точках збирав Євгеній на кожній візиті. А обійшовши всіх міських гонораціорів, він мав таке чуття, не мов би відбув мандрівку по якійсь каналізації. Така невеличка купка тих матадорів, думав він собі. А скільки в них на душі несумлінню погані, скільки злости і взаємних ураз. І вони живуть якось в тій затроєній атмосфері і не дуріють, не топляться. Те, що найцікавіше, що кожний бризкає жовчу на свого ближнього, з звеликує любові, обкидає його болотом із найчистішої прихильності, підрізує його добру славу зі щирої гуманності і наповнює твої уші поганню з найчимнішими перепросинами. І це все при першій візиті. Що ж то буде далі, коли обживемося і десь колись наступимо один одному на, на нітки? Йому робилось страшно при думці, що його може жди та сама доля – бувтнути з головою оце каламутне озеро і потонути в ньому з душею і тілом. Та у нього були свої плани роботи, що давали йому відваги. Він постановив собі якнайменше стикатися з цим товариством і витворити довкола себе інший світ, інше товариство, хоч би все мали бути прості передміщани та селяни. Він мав намір розпочати просвітню роботу, а далі – політичну організацію по повіті, стягати сюди помалу добірні інтелігентні сили, витворити хоч на та енергічний центр національного життя. І все додавало йому духу серед важкої канцелярійної праці і серед того струпішілого та запліснілого товариства. Розділ шостий. Тільки одна візита була неподібна до інших – Візита у Бурмістра Бурмістр був лікар-жит, але гарячий польський патріот, один із видніших діячів так званого асиміляційного напряму. Він був одним із немногих галицьких життів, що брали участь у польському повстанні 1863 року, і то не з метою зробити гашев на повстанні. Все здобуло йому велику повагу серед поляків. Як, звісно, в 60-х і 70-х роках настала в Галичині така пора, коли факт участі в повстанні був для чоловіка найбільшою рекомендацією для всяких автономічних урядів, для дохідних посад і гонорів. Бувші повстанці скрізь поробились послами, директорами банків і каз народових, маршалками, або дай секретарями ряд повітових, бурмістрами і головами найрізніших патріотичних організацій. Для них були утворені всі думи, доступні всі інстанції, щедрі всі фінансові інституції, ласкаві всі уряди. Їх слово було святе, їх діяльність безконтрольна, їх ім'я, мов, сталевим щитом, окружено було з усіх боків словом «чесний». Стільки лиха і деморалізації внесли ті патріоти в наше публічне життя, це колись вияснить історія. Треба було довгих десятків літ, щоб назріли овочі їх діяльності, щоб виявилось очам довго туманної суспільності і довели до того, що ареолі героїзму звільна на наших очах починає гаснути. Пан Рассельберг також був кілька літ послом з титулу своєї боротьби за вітчизну. Належав у Соймі до бюджетової комісії і хоч наполишав по собі слідів у історії нашої автономії та проте вернувши до домашніх пенатів, тішився великою повагою. Хоч лікар із нього був не особливий, то проте він мав розум, оженившися багато, і, як один із перших багачів міста, війшов до міської ради, а швидко потім був вибраний бурмістром. Звільна, зручно, він заінавгурував у місті ту жидівську господарку, що з часом зробили степовою для більшої галицьких міст, ту господарку, що витворює в місті кліків самогучих жидів, пропінаторів, ліверантів і інших п'явок прикрашує місто близьком з верхньої культури, запроваджує тротуари, газ, омнібуси,